פרק ד' ויען אליפז התימני ויאמר הנישא דבר אליך תלאה ועצור במילין מי יוכל הנה סרת רבים וידיים רפות תחזק כשל יקימון מיליך וברכיים קרעות תאמץ כי עתה תבוא אליך ותלף, תגעדיך ותבהל. הלא יראתך כסלתך, תקוותך ותום דרכך. זכור נא, מיהו נקי אבד, ואיפה ישרים נכחדו. כאשר ראיתי חורשי אבן וזרעי עמל יקצרוהו. מן נשמת אלוה יאבדו, ומרוח אפו יכלו. שאגת אריה וקול שחל, ושני חפירים ניטעו. ליש לא עובד מבלי טרף, ובני לביא יתפרדו. ואלי דבר יגנב, ותיקח אוזני שמץ מנהו.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 האנוש מאלוה יצדק, אם מעושהו יטהר גבר, הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תוהלה. אף שוכני בת חומר, אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני עש. מבוקר לערב יוקטו, מבלי משים לנצח יאבדו. הלא נישא יתרם בם, ימותו ולא וחוכמה.